וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה. לא תוכל להתעלם. לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך, והתעלמת מהם. הקם תקים אמו. לא יהיה כלי גבר על אישה, ולא ילבש גבר שמלת אישה. כי תועבת אדוני אלוהיך כל עושה אלה. כי יקרא כן ציפור לפניך בדרך.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 לא תזרע כרמך כלאיים, פן תקדש המלאה, הזרע אשר תזרע, ותבועת הקרם. לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך, אשר תכסה בה. כי ייקח איש אישה, ובא אליה, ושנאה. ושם לה עלילות דברים. והוציא עליה שם רע, ואמר, את האישה הזאת לקחתי ואקרב אליה, ולא מצאתי לה בתולים. ולקח אבי הנערה ואימה, והוציאו את בתולי הנערה אל זקני העיר השערה. ואמר אבי הנערה אל הזקנים, את בתי נתתי לאיש הזה לאישה, וישנאיה. והנה הוא עלילות דברים, לאמור, לא מצאתי לבטחה בתולים, ואלה בתולי ביתי. ופרסו השמלה לפני זקני העיר, ולקחו זקני העיר ההיא את האיש, וייסרו אותו. ואנשו אותו מאה כסף, ונתנו לאבי הנערה, כי הוציא שם רע על בטולת ישראל, ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. ואם אמת היה הדבר הזה, לא נמצאו בתולים לנערה, והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה, ושכלוה אנשי עירה באבנים, ומתה. כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה, וביערת הרע מקרבך. כי יימצא איש שוכב עם אישה ואולת בעל, ומתו גם שניהם, האיש השוכב עם האישה והאישה. וביערת הרע מישראל. כי יהיה נערה בתולה מאורסה לאיש,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 ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמישים כסף, ולא תהיה לאישה תחת אשר עינה, לא יוכל שלחה כל ימיו.